Сонце, як і людина, вставши після сну, мусить вмиватися, розчесатися. Веснянки просять. Та візьми грибінчика, розчеши русу косу, ще й чорні брівця. Розчеши сикучерики на чорненькі бровки, косу розчесала, стяжки надівала. Що означає цей символ? Як виник? Їхала пані. Зоря до вінця загубила гребінця, місяць бачив, не добачив. Сонце вкрало і не сказало. Оце і є той гребінчик, символ ранкової роси, яка, мов коштовне каміння, виблискує на сході сонця. Отже сонце, яке уявлялося в образі дівчини із золотим волоссям, просять розчисати ним русу косу і брови. Як волосся дівоча розсипається по всьому стану, коли вона розплітає косу і розчісує її, так золоте сонячне проміння розсипається по всьому небу, по всьому світу. Цей образ запозичений із міфології, з веснянок перейшов у балади та побутові пісні. Тихо-тихо донай воду несе, а ще тихше дівка косу чеше. Чеше, чеше, та й на Дунай несе. Пливи, косо, жовта за водою, А я піду у слід за тобою. Спочатку в небі з'являються лише промені сонця, Отже, вона ще не вийшла на вулицю, А тільки косу чеше. Потім починає сплітати вінок. Косу розчесала, стрічки надівала. Теж символ променів. квіточки позбирала, віночок заплітала. Цих променів стає все більше і більше, і скоро вони утворюють вінок. І ось уже прибралася ягелова дочка, на небо вийшла. На вулицю вийшла, як зіронька зійшла, взялася попід боки, показала вискоки. Тобто сонце зійшло над обрієм і зразу підскочило вгору. Той самий зміст має і веснянка «Туман танчик виводить». Хочеться провести ще одну паралель. Символ гребінця – розплітання і розчісування коси під вінець – фігурує і у весільному обряді. «Ой стояла галочка під вінцем, да чесала русу косу гребінцем». Якщо наречена розплітає і розчісує косу, це означає, що вона готується до вінця. В побутових піснях образ дівчини, що розплела, розчисала або розпустила косу – Означає або дівчину готову до шлюбу, або ту, яка втратила своє діводство. На Накупала дівчата розпускали коси, бо то була шлюбна ніч. Панна, сонце, також готується до шлюбу. Це мета всіх її дій. Отже, символ розчісування коси, закладений на початку пісні, розв'язується в кінці, коли вона пливе по Дунаю і вибирає того, хто з краю. Те ж саме значення має і втрата вінка в колядках, а згодом у обрядових та побудових піснях і в баладах. Красна панна сплітає пав'яний вінок, а вітри зривають його з голови і заносять в тихий Дунай. Цим наперед закладається розв'язка пісні. Панна має взяти шлюб з тим, хто вловить вінок в краю Дунаю. Цікаво, що пав'яний вінок у колядках перегукується з купальським вінком. І там дівчина пускає його на Дунай, має одружитися з тим, хто впіймає його. Отже, вінок поєднав у собі солярну і шлюбну символіку. Тож дівчина, яка пускає вінок, інтуїтивно прирівнювалась до сонця. Таким був образ нареченої в усіх обрядових піснях. Як уже говорилося, і зійшовши на небо, сонце стрімко підскакує вгору. Ці рухи відтворювали в колі і зайчик, і подоляночка, і білоданчик. «Ану, зайку, скочки в бочки, ану, зайку, у долоньки! Скочком-бочком перевернися, гребінчиком перечешися, та візьмися попід бочки, покажи нам свої скочки». Взялася попід боки, показала вискоки, та візьмися у бочки, поскачи навскочки. «Красна панно, обернись, кого любиш, поклонись. Красна панно, затанцюй, кого любиш, поцілуй».